«Все проти нас, проти мене, тобто». «Та пішли вони всі в сраку», – запевняв Ілля. «Це я плачу всім гроші, тож я як Торів вибираю. Мама Лоліта, це ж фішка!» Але фішки цієї, окрім самого Іллі, щось ніхто так і не викупив. Проти Марли повстала вся знімальна група вкупі зі стадом візажистів, кастинг-директорами, асистентами асистентів і водіями авто, що мали позичатися на зйомки. Один тільки режисер, переглянувши панкушні відео Марленого гурту Пухнасті Насті, погодився, що дівчинка таки вельми фактурна і талановита, і що буде вона перфектно виглядати в кадрі, тільки от у кадрі іншого відео. Тож на цей сімейний різдвяний трилер вибрали дівчину Аля «Я матриця», ви що це кіно не дивилися. Така собі Триніті з подовженим чорним волоссям і з обличчям. «Те, що треба», одне слово. Марла, наминаючи привезені від бабці пиріжки, і сама погоджувалася. «Ну, те, що треба». Тільки як же все-таки їм вдалося збити з курсу непохитного Іллю. Сказали, що навмисне знімуть погане відео, якщо він залишить тебе. Що вони ні за що не відповідають. Без зайвих утішальних інтонацій повідав Артан. А що? Знаєш, як їм страшно? Особливо какалися ті чуваки, чия машина. Слиш, братан, а вона точно водить уміє? Вона нам тачку ні грохнет. І потім би почалося. Будь-яка поломка камери, розбита лампа чи запізнення когось зі знімальної групи, все було б через тебе. Гги, <гару> <гару> відказала Марла. А так, провадив Артан, воно навіть і краще. Тепер Ілля хоче відео на спільну пісню робити. Тобто в кліпі через слеш фігуруватиме назва «Пухнасті-насті». Та ну. А хто до слешу, хто після, зубоскалила Марла. Та яка нам нафіг різниці? І то правда. Головне, щоб зброя не поіржавіла. І вона не поіржавіла. Марла швиденько наквеціла переклад однієї зі своїх пісень і, якотрий спершу хотів записувати щось не надто переконливе зі своїх старих запасів, дав себе швидко переконати і так само швидко. Заспівав те, що йому втулила Марла. В Сумі вийшло все не так уже й погано. Зйомки проводилися в одному із клубів, хоч як дивно, і з доволі негідкими, як на київський клуб, бебихами. Вони ж дизайн. Часу було мало, підвечір відкривалося казино, тож на той момент треба вже було забратися. Пригнали сто чоловік масовки – все кричало, не встигало, нервувалося. У цьому клубі спокійними були лише дві особи Ілля і Марла. Та ще охоронців, яких за відсутності необхідних механізмів усі психічні реакції, за винятком запрограмованого "дівушка тут сидіть нельзя", є просто неможливими. Game over. Game over. Маленький хлопчик бреде глибочезними сніговими заметами, грузаючи в них ледве не по пояс. Час від часу він озирається на похмурі будівлі спального району. Йому треба відійти від них якомога далі. Подолавши достатньо велику відстань, хлопчик на мить завмирає і, останнє озирнувшись на свій район, щосили волає у снігову пустку, «Хуй, хуй, хуй!» Там, у тих мертвотно-сірих коробках, залишилися сидіти у затишку їх міщанської кухні батьки хлопчика, люди, що забороняли йому матюкатися. «Мда, витіснені бажання – страшна річ, але ще страшніші бажання, які ніяким дивом не витіснеш, не викорениш і не викорчуєш. І страшні ті люди, що не здатні бажанням опиратися, такі як я. І прекрасні ті люди, що можуть ще в зародку катастрофи сказати всім параноїдальним потягам і отруйним стосункам «Ні, мать вашу!» Такі як Ілля. Він, звісно, не матюкався, як тоді в дитинстві, коли йшов тим зимовим пустирем, до речі, епізодом із тим сніговим откровенням варто почати кінострічку, якщо, звісно, до неї дійде. Але добре, що хоч я зобразила пасивність і скореність долі, дякувати Богу. Бо одним якимось моїм потрібним поглядом чи жестом я могла запросто поруйнувати життях Ялмара, Іллі, його дружини і сина, але не своє бо моє життя вже або зруйноване і так, або складається з самих лише руйнувань. За дивною, потворною, кровожерною іронією я можу створювати лише руйнуючий. Чому ж воно так?